У 17 років в оточенні Маї відбувалися дивні речі. Її подруга Свята завагітніла і народила. Її подруга Наташа закохалася у соліста дезметал-гурту і підсіла на трамадол. Майя потоваришувала з єврейкою Женею. Женя одягалася у ретро і вела богемне життя – Палила, любила вино і курила на ніч марихуану для поліпшення перестальтики. Женя носила їй книжки з езотерики, втягувала в розмови про вічне і демонструвала обізнаність у незвіданому.